Hej och välkomna till uh, Missära Sveriges nionde podcastavsnitt ja, Vi som Fox News med uh, vänsterinriktade kommentarer på nyheter Oftast uh, politiska nyheter Våra kommentarer Våra åsikter Alltså grejen är den att uh, vissa saker vi säger kanske inte Eller har alltså, vi, vissa belägg Vi tar upp en nyhet och de nyheter är ofta sanna Eftersom de har skrivit som en antagligen etablerad tidning ja, Men våra... frågan är ju hur, hur trovärdiga tidningen är egentligen men... Ja precis, det, det är vår våran fråga Ibland kanske Ja. Och vi tänkte pr prata lite, börja prata om vår nya bloggsida som vi har fräscht upp så du har fräscht upp. Mindre mindre motbjudande ut än man gjorde förut. Jag har varit ute i skogen och grävt hål medan du har. Så jag har gjort riktigt arbete. Precis. Um, men som sagt där kan man följa, där kan man kommentera längst ner på sidan som en gästbok ungefär fast man, man kommenterar med sitt Facebook-konto. Och så kan man trycka på en följknapp på, på vår blogg så man följer direkt oss på Twitter. Och sen kan man även gilla oss på Facebook från bloggsidan. Vet du, jag saker, den här stolen är jävligt obekväm. Ja, men kan inte jag som så mycket åt det. Okej, nu kör vi igång. Nyheter, vilka nyheter har vi? Berätta för mig. Vi ja, har apotek, ska vi börja med faktiskt. Apotek. Eh, då kanske vi ska ha lite bakgrundsfakta. Ett apotek är ett sådant ställe man köper. Lä läkemedel. Ja, knark. Ja, knark. Uh. Ja. <coughs> drugstore som heter på Engelska, engelska. Amerikanska pharmacy. tänkte jag säga men engelska. Pharmacy Drugstore är det amerikanska namnet Och pharmacy är det engelska namnet Precis Men som ni säkert vet så har ju apoteket i Sverige Blivit privatiserat till stor, del, <coughs> till stor del <coughs> jag komma till. Ja, det, bra. det betyder alltså att apoteket AB äger nu mera 30% Av marknaden medan resten Är upp till privata aktörer Att äga Precis. Och det var, det var såklart Alliansen som genomförde det Precis innan valet 2010 Nästan ett år innan var det ungefär uh, Och uh, Det har mot, bara blivit sämre Argumenten mot, för det var ju att man skulle ge, ge Billiga läkemedel Och det skulle öppnas mer apotek på landsbygden mm. Vilket har visat sig vara helt tvärtom Och vem hade inte kunnat förutspå det För vem Jag menar hur stor marknad finns det för apotek på landsbygden och, när de dessutom, och, och, och, och man vill ju i så fall att de ska liksom ha, tillgå med alla läkemedel i princip, eller hur? Precis eh, och eh, ja då, då, skulle jag vilja det om jag gick till apotek så skulle jag vilja ha det med läkemedel jag behövde stå. Precis eh, men i alla fall och eh, det har varit blivit sämre service priserna har, ofta, har inte sällan blivit dyrare och utbudet har blivit alltså, blivit sämre Precis. Och eh, sen så det hela var det här exakt det man hade kunnat vänta sig också. Landsbygdsargumentet har fallit isär då det är nästa år väntas eh, flera apotek stängas ner på landsbygden eftersom att de har kontrakt och har öppet till 2013 och efter det kommer de att stänga ner alla sina apotek, de flesta apoteken ute på landsbygden. Eh, det här är ju det här var ju går ju helt emot deras argumentation och visar att det här funkar inte. Varför ska man ens privatisera apoteket från början? Det förstår jag liksom inte egentligen. Sen har det också kommit fram till att vissa apotek har, har ljugit om sina kostnader och kunnat få mer, mer pengar. Eh, och så har kunnat stoppa det i sina egna fickor helt enkelt. Det står det i den här debattartikeln från Aftonbladet. Eh, och, eh, Konsumentverket har, har gjort en rapport också att svenskarna har, har liksom tappat förtroendet för apoteken. Sen privatiseringen skedde, gick igenom. Sen så för några månader sedan så klagade några apotek på att apotek, apoteket AB, det statliga apoteket har för mycket andelar i marknaden. Det är väl inte deras problem egentligen. Nej, det är väl... apotek, ett företag får väl bestämma hur många andelar av marknaden De ska ha. Det är väl upp till de andra apotekerna att välja att öppna egna apotek i såfälligt. Ja, jag menar, alltså du vill deras. Alltså, det är ju en fri marknad då. Kan tycka. Det är deras ja, dröm precis. Då så kan det var, ska... bli lika stora som apoteket Ja, om de skulle vilja Och, och för övrigt, men det, det grejen är den att apoteket starta apoteket är ju inte vinstdrivande eftersom, jag menar, de kan ju få pengar ändå Ja, precis Så att det, här står det, I november i Fola Svenska Fjol det Svenska Dagbladet Att ris riskkapitalägda Apotek i hemlighet slussar stora belopp till skatteprodukt Sedan låtsas som att bo bolagen går dåligt Och får miljonsubmissioner av staten nej, ja. nej, som är skattefiffel alltså, tänk, Och folk tänk klagar det... på invandrare liksom, Jag förstår inte, jag klagar på svenskarna Ja det är lite så här, det är lite roligt Tänk dig hur mycket man kunde göra med de här pengarna Alltså om, om hela apoteket hade varit statligt istället Då kan man slått de hela vinstpengarna Hela tiden och satt dem någon annanstans där det faktiskt behövs pengar. Mm, jävla... typ ö skola, sjukvård. Istället äglar. för att ha typ ett apotek på, typ For fem typ apotek. apotek på samma kvarter i stan. Det är helt onödigt. Ja. ja, nej men precis. Där säljer de bara solkrämer också för övrigt. Och <laughs> andra krämer. <laughs> ja, Björn Björn Dahl skulle nog tycka om det för då kan han köpa sin brun och sol i alla fall. Var ja. han vill. Han bor ju ute på landet. Och där har vi inga apotek länge. Då måste han vara emot det här. Ja, han, han måste vara... Ja, ja precis. Och ja, som sagt, vem hade kunnat förutspå att det här skulle hända? Whoops! Ja, jag menar, det, var, det kom helt från ingenstans för mig. Precis. Det var... Och uh, det är nog inte så många som det har undgått att det har varit val i... Uh, vi kan ju börja faktiskt med Frankrike. För där vann ju faktiskt de. Vi pratade om förra veckan. Ja, um, Holland, eller fan Hollande oh, oh. <laughs> um. Nu ska vi inte vara taskiga mot fransmän Nej. Uh, han, han är socialdemokraterna Eller socialisterna Socialist. är... Han vann valet, så. då har vi pratat om det ja. Det och var ju väldigt, väldigt val, kul och, så, och samtidigt var det val i Grekland Ja, och där ja. gick det ju mindre bra Eller Ja, det beror ju på hur man ser det Men det, var in, det är inget, inget parti som har lyckats Kunna bilda en regering Nej. Och det har tyvärr kommit in ett nazistparti i grekiska regeringen Jag tycker roligt är ju faktiskt att det här partiet Har en vlogga som ser ut som Har korset typ den är en, ja, den... Det är något så här gammal grekiskt Typ ornamentik Jok som de har väl haft på typ mosaik Eller något sånt Men det ser verkligen ut som ett, ett halvt hakors Med Och så... någon liten upp, uppstickande Samt nedstickande grej från Ja, just, ja, precis I, i ändå, så jag, jag, lägger in, jag lägger in en liten bild på det i blogg gör det. Inlägget helt och, enkelt. Äh, inut, och, så, och, och det här hakorset är då där, eller, jag vet inte vad man ska kalla det det är någon slags whatever. Grekiskt är... hakors heter det från men nu när vi kojnat det. Ja, men, grekiskt hakors. Grekiskt hakors heter det från ja, Det menu. är faktiskt hakar, men det är inget kors. Ah, ja. <laughs> men vi kallar det för grekiskt hakors. Det är vet som en så här orm på på snake. Ja, ungefär sådär Det är inuti en lagerkrams Och uh, på, så har de, har de på flagga också Som är, hör och häpna Bakgrunden är röd Och korset i sig Är svart med vita Kanter väldigt, stilrent. Har, vi sett, Vä väldigt har, ja, har vi sett det någonstans? Nej jag tror inte det, det är nej, helt okej. originellt ja, det, är det är absolut ja. inte taget från 30-talet Nej, och det är en annan sak som inte är taget från 30-talet är deras medlemmar som marscherar i svarta skjortor Ja, svarta skjortor och eh, de, det här, de heter Gyllingegryningen gylling Nej, Gyllingegryning bara Ja okej, okay. Gyllingegryning Och eh, de, har, eh, de har varit kända, ökända för att gett sig på invandrare Misshandlat dem brutalt uh -huh. I Grekland uh, Och uh, Det här partiet fick 9% av resterna. Ja, men Och jag tycker inte det är konstigt För att de har haft uh, Nu under krisen så har de haft uh, del Matutdelning till de Och klädutdelning till de allra fattigaste Så att de har fått mat och kläder Och de har erbjudit ett skort För pensionärer som inte var i vårt mm, Och uh, det här är det här är ju inte så konstigt att det händer just i Grekland Med tanke på att Grekland har haft en väldigt, väldigt stor ekonomisk kris Ja, de har ju haft det hela tiden egentligen Men de har alltid haft en taskekonomi Men det här, det här är liksom det, här är, samma, det här är nästan samma eh, förhållanden som det var i Tyskland på 30-talet En ja, det, stor kris Det är så jävla historielöst ja, Att det, liksom... Alltså att sånt här ska hända igen varje gång Och det är, och så det är inkonsekvent. alltid en konsekvens Av kapitalismens fel. Japp, yep. kapitalismen Föder nazismen mm, Det skulle man kunna säga Tycker jag i alla fall um, De fick, ja som sagt De fick 20 mandat i parlamentet Det var 9%, eller hur? Uh, uh. Precis, 9% av rösterna fick de uh, Och uh, de, har, de har ett väldigt roligt förslag Att, att de ska ha minera Grekiska gränsen <laughs> Från mot Turkiet eller? Jag vet inte De ska i alla fall minera grekiska gränser Så att det inte kommer in några flyktingar jag vet inte, om jag var flykting Så skulle jag inte flytta till Grekland Jag skulle nog flytta till ett land med pengar Ja faktiskt det var det. Så, så, så, så behöver vi ta upp också ledaren Hans retorik liknar väldigt En tysk herre ser, Vad hette fabrik. han? Jag kommer inte ihåg, jag, ha, någonting had, Adolf Hade han en lustig moustache? Ja, ja det hade han Okej, då vet jag vem där Ja han Adolf bara... Hitler då för det som inte vet det eh, Väldigt lik retorik också Han är inte så lik, han är mycket tjockare, Hitler. De fick 7%, jag, jag, jag sa 9 Förlåt um, ja, Jag sa också 9 tror jag ja. Då har vi rätt oss själva i ja. detta. <laughs> Vad bra <laughs> Vi kanske ska gå vidare <laughs> det känns som att det är ett... tror, Det känns som att jag pratar klart om Grekland Grekland, är... Är man kan inte något. prata klart om Grekland Jo, det, ja, nej, men det, man, kan inte, man kan prata klart Men ja, det, man upprepar sig själv kanske Ja, men vi kan gå med, över till något det positivt Och det handlar ju såklart om Jag vet om... inte om det egentligen är positivt Alltså, det här? Ja Obama säger ja till gayäktenskap. Precis Han kommer ju förlora valet Nej, det kommer han inte att jo, göra Jo, det kommer han USA är fullt av homofobiska Nej, heter. alltså de gjorde, de gjorde en opinionsundersökning Och det visade sig att hälften, hälften av Människorna var för eller emot Jaha, ja fast, fast man måste Liksom rätt hälften i så fall, kanske hälften Det kanske är några som är för homokraterna Men är republikaner Ja men jag tror inte att folk skippar och rösta på Obama bara för att han har den frågan De håller med om allting annat Okej, ja Jag är inte mot gay-äktenskap Jag menar bara att Obama kommer nog att förlora valet bara här. Nej, det tror jag inte jag tror jag inte. Jag hoppas inte på det i alla fall. Nej, då kommer säkert dra fram kortet till sista sen bara. Men vi dödade det i alla fall. S ja, vad heter han? Eh, samma villaden. Os på Os samma villaden. Här Obama igen så här. Obama. Obama. Vi Bin dödade Bin du Obama, Vad? va? Jag. va? Död, här är du, Obama. Jag bara, det är. Obama. Men du står ju där. Ja, jag dödade mig själv. Nej nej. Och så dörna så ser sån här. Gud min vask, du ser ju samma villaden under. Nej. Men i alla fall det, det, Obama har sagt ja till gayäktenskap och så tänker driva det i val. Kampanjen uh, Det här är ju ett steg i rätt riktning Över ett, ett öppnare, alltså ett mer tolerant USA framförallt mm. Jag förstår liksom inte det han, här är, han är första presidenten som tar ställning i den här frågan Jag förstår inte varför man inte tagit det tidigare Ett USA som by, alltså Ett land som USA som ska basera sig På frihet som inte är för Gejäklenskap, jag förstår inte alltså Det är ju paradoxalt Ja, uh, sen är det också ett land som ska Basera på frihet som också är mot muslimer Ja, Jo, det är, det, är sant. det är sant. Och det är ett land som ska baseras på frihet fast man måste jobba jämt. Ja, man måste jobba. Eller, pengarna styr. Du har rätt till allt om du har pengar. Sagt. Ja, precis. Men det kan vara svårt att få pengar. Jag menar, det är en väldigt liten klick. Det är en väldigt pyramidartad liksom ja, ja, det, äh, det... form på hela amerikanska samhället. Det har vi diskuterat förut. <laughs> det, det, det, det återkommer hela tiden med USA och deras roliga system de har Speciellt deras valsystem ska vi inte tala om för det är så komiskt. Uh, ja. Vi kanske nöjer oss med det än så länge. Vi kommer nog antagligen börja prata lite mer om amerikanska presidentkampanjen och följa det lite grann om det kommer några exklusiva nyheter eller extraordinära nyheter rättare sagt. Uh, ja. Men vi går över till Sverige faktiskt. Det finns ett land som heter så. Ja, och det är det land vi befinner oss i just nu Det är avlångt har en flagga som är blå med ett gult kors en nordisk, Ett nordiskt kors Börjar tilläggas också, det heter det Men England har ju inte sin flagga Det är inte ett nordiskt kors, det är i mitten Men eh, i alla fall ja. ja, det är det faktiskt Jag kollade upp det <laughs> Jag har kollat upp, jag har all fakta <laughs> ja. jag, jag, jag sitter bara här och tycker att. Alltså, det är jag... du som har faktan jag ser, så jag lägger, jag, ibland ibland så här, kan jag gå in på Wikipedia Och lösa, läsa de mest här, mm. random saker och nu, mm. jag läste om Nordiska korset mm. Och vilka, vilka som använder, länder som använder det Men, Sånt kan inte jag läsa Jag läser kanske historiegrejer Eller typ om kändisar ja. <laughs> Jag går in på Wikipedia och söker lärande Nu vet ni det i alla fall, mm. uh, i alla fall Vi går vidare till uh, Småland <skratt> Nej, är det, är det Småland? han ser väldigt smålandskiten. Ja Skara. det är småland Det är inte småland, det är Västergötland. Ja, det kanske är skit södra Sverige som södra Sverige. Det är skog Skara ligger i Västra Sverige. I Ja ja, i alla fall det är en pastor som gör miljonvinst på slavlöner. Och du kanske vill berätta lite mer om det? ja, precis. Uh, det är ju så att den här pastorn är uh, till i Skara. <coughs> och uh, de var någon slags uh, jag menar någon slags organisation som typ uh, hjälper uh, rumänska romer att liksom, typ, få jobb men uh, så de, typ det är som ett typ uh, bemanningsföretag. Ja eller hur? Ja de, uh, de lyser ut i typ, lagarbetet i jula. Och de har så typ slavlön och de tjänar typ tusen spänn. Precis. Uh, uh, i månaden alltså. Och så men, men de får typ, typ 9000 till i någon slags vad heter det? Tra Traktamente, traktamente. Heter det. Och det är typ Man får pengar för att man åker typ till och från jobbet Om det är långa resvägar Men fortfarande så får de 8000 lön mindre Än de vanliga lagarbetarna På samma arbetsplats Precis Och den här passen bara nej men vi hjälper ju De här människorna de bara, nej det gör ni inte och när det gäller om hade de fått normal lön. När jag hade hämtat Titan så hade de fått samma lön som en svensk arbetare. Eller alltså om man jobbar i Sverige ska du ju ha lönen som gäller för Sverige. Du ska inte bli särbehandlad på att. de har ju mycket bättre lön än vad de har om de skulle jobba till Rumänien. Och nu är de i Sverige. Du tar ju bara profit på att de är utlänningar. Det här företaget tjänar några miljoner per år. Ja. Som säkert han Och han ser det här som en kristen god gärning. Ja av ja. uh, någon konstig anledning att utnyttja, jag förstår inte han borde ju bryta mot typ, dödssynden girighet ja, men, uh, lite lust då. Jag, menar, jag, stämpl jag stämplar honom som en ond människa det kan jag också göra Ja, ni, ni är fria att göra det helt mm. enkelt ni, ni har, har vår approval till att göra det uh, han, och sen så frågar han hur mycket han plockar ut i lön då säger han 20 000 i månadslön brutto Än fast han tjänar går det 1,2 miljoner vinst på företaget Ja, precis Så jag vet inte, en, en, en präst tjänar väl mer än 20 000 Ja, det borde de väl göra men Det är äh, kanske bara i Stroniska kyrkan. jag vet inte hur det är i frikyrkor Nej, jag vet inte men eh, Det är varit här... fett ovärt att utbilda sig till, till präst annars Ja Det är ju ganska lång utbildning på högskola I alla fall, det här, det här uppdagades av uppdraggranskning på SVT Som sändes eh, den nionde Artikeln går det alltså på Aftonbladet för? Ja, den, den går, eller gick i alla fall. Det går väl att söka ja, fortfarande. Vi, sö det. Det vi har ett arkiv annars, vi kan skicka ut på befrågan. Precis. Det vet ni, ni också. Eh, sen så ska vi gå till nästa punkt som är lite, som är ganska bred. så att säga. Det, är han, det står terror. Och det har hänt lite grejer här. Det har hänt... Det är inte hänt terror. Nej, inte hänt något terror. Men vi pratar om terrormisstankar och... Terrorister helt enkelt så Jag lyckades ju också i veckan att uh, stoppa en terrorbombare Säger de, men det kan ju också vara Så att de har provo provocerat fram Det här dödet också Och uh, de, uh, de diskuterar om det Anyway, det är inte det vi ska prata om Det är så här att ett, uh, En uh, muslimsk familj New York-boende tror jag Ja. Yeah. I USA, ja det är New Jersey faktiskt bor de i. Ja men det är typ New York uh, De, uh, de skulle åka flygplan Med, med sin uh, 18 månaders lilla barn. Oh. Och den här 18 månaderna lilla barnen stod tydligen på USAs eh, terrorrista. Ja. Ah. Det är en fara. Jag kan spränga sig själv om man är 18, år, 18 månader. Det börjar då vet du. Det börjar då. Ja ah, det börjar när man är 18 månader. Det börjar med när man är 18 månader va. Ja ah, ah, tjena. tjena. Uh, anyway. Uh, de. Uh, alltså jag vet för, för Personalen stoppade på flygplanet då va. Ja? Och tillkallar typ så säkert snubbar Då de bara, nej men den här är 18 månader du Kunde inte de ha fatta att det här är ett barn Det borde väl stått i registeret Hur gamla födelsedatumet på det här barnet Ja, det, alltså Nej men det här är, uh, alltså Kunde vi kolla det här Listan, det här namnet står här uh, Vem av er där den oh, får Har du ett barn, nej men, då, ah, men det måste vara fel Nej, då ska de tillkalla någon jävla expert Som sen säger, oj det är fel, ni får åka Ja men vad? Stark. Alltså det, här, det här är ett eh, exempel på att terrorrädslan blir överdriven. Och sen står det också att familjen väger sedan att flyga med bolaget. De får inte åka med det jävla bolaget och mer. Ja, så alltså, bolaget skyller på datafel. Precis. Eh, men de borde fattat, även fast det är ett datafel så borde de ha fattat liksom i, alltså personalen borde inte behöva tillkalla någon liksom experter. Nej, eller de borde ju eller... förstått att en 18-månare borde inte, eller barn i alla fall borde ju inte vara en terrorist Nej, precis Fanvarande måste ha let i om du ligger på listan för att efterlysa terrorister i så de fall. sa att de kollade upp de extra noga för, för att äh, mamman där hade slöja också Ja, men så är det USA USA är ett väldigt rasistiskt land när det gäller när det kommer till muslimer Frihet, frihet, frihet där igen Frihet på en viss bekostnad och på vissa krav och villkor också Frihet där arbete bygger deras Typ ungefär. Eller arbete i frihet kanske. Eller jag. pengar i frihet snarare. Ja, men man får ju inte pengar bara ofta där. Nej, men Nej, man arbetar ju till det. Jaha, vi kan gå vidare till en terrorist istället som heter Brevik. Har... Honom känner vi till. Ni har hört talas om honom? Ja, jag, har... jag hoppas att ni har gjort det i alla fall. Jag folk. har nämnt honom förut. Han dödade folk. Han dödade folk helt enkelt. Ehm, ing Ingen mer än det. Alltså, Så, har, har, har, inte, har vad har hänt med Brevik? Har inte du tänkt på att när du, först, eh, den 22. Uh, ju, juli så sa de att det var en terrorist som hade gjort då och sen så är en massmördare plötsligt för att de fick på att han är norsk. Ja, precis. Uh, han är terrorist sa punkt. Han är terrorist oavsett man, man, man är inte någon viss etnisk. Man måste inte vara någon tillhör någon viss etnicitet för att vara terrorist. Du kan vara terrorist oavsett var du är från ding. Ja, sjukt. Eller hur? i alla fall han blev attackerad Och skor idag faktiskt den han idag blev fredag attackerad. I salen, det var en som reser res sig upp I elva tiden i rättssalen Och kastade en sko mot honom, missade tyvärr ja, Tyvärr träffade, missade han tvättade, Träffade avokaten och sånt Men advokaten hade nog också förtjänat en känga så... ja, Alltså avokater <laughs> man... <laughs> Alltså avokater kanske man inte ska Så alltså, det, det är ändå hans, hennes <laughs> Hennes jobbare, det var en hon Som blev träffad, tror jag En norska namn kan vi ibland så confusing Så att <laughs> Hen helt enkelt Hen har blivit träffad han reste sig upp och sa you kill, my, you kill my brother och kastade skon. Ja. han antar bland bortförd av säkerhetsvakter. Ja, precis. Mm. Och sen så hände det igår också att det var, det var en som eller i föregård tror jag. Det var någon som, det var en som skulle det var flera som skulle vittna mot Brevik. Eh, som var på Utöja. och det en av dem var muskilade inte varför från behöver vittnen. Det är uppenbart alltså, alltså liksom jag vet, inte. Nej, jag vet inte heller eh, I alla fall, han har utländskt härsprung Och han blev dödshotad För att om, för att han, skulle, om han skulle vittna skulle de döda honom Alltså nazister skulle döda honom de skulle, ta, de skulle döda honom utanför rättssalen När han kom ut sen Och han blev såklart bortförd och Han blev eskorterad bort av polis i hemlig ort mm. eh, Jag förstår inte Nazister, nazister, nazister Ja, det värsta terror terrorismen är ju Höger- och vänsterextrema Ja, extrema överhuvudtaget egentligen alltså, jag menar... Ja, men de som begår mest terrorbrott i Europa Är höger- eller vänsterextrema Ja, politiska extrema grupper Precis Så nu har vi gjort klart det Och vi kan, vi kan Ta också att Inte rasistmän hack Blev hackade i veckan av Någon form av Nazistisk person för att de skriver tydligen för mycket dåligt Om Sverigedemokrater eh, Så ja, att då kunde it. man inte stå ut med det Och då var man tvungen att hacka sidan Man kan inte starta en egen Nej man kan inte, man kan inte göra på ett ärligt sätt Och liksom starta en egen blogg och kanske smutskasta dem istället Nej ja, vi ska nej. hacka istället mm. Jag vet det här med hackning Det känns ens alltså ibland som att man skulle förbjuda datorer Så att inte folk hackade Ja vi förbjuder mm. människor helt enkelt så blir det inget fel Så startar ett supernazistparti och avvecklar mänskligheten Ja ungefär så fast ändå inte. <laughs> uh, det vi, hade vi, varit ganska heller ju så att försöker ställa upp ett val och bara, vi, vi, vi ska döda alla människor. Vi ska inte dö, vi ska bara vi ska lagstifta bort människor bara. Ja, ja, nej, alltså, de ska inte dö, alltså de ska in i ett, uh, rum. Nej men vi ska, de ska bara, alltså i och med lagstiftning ska de bara försvinna, liksom. Ja, okej. Okay. Så ja. är det. Ja, vi ska avveckla mänskligheten helt enkelt. Ja, i alla fall. Uh, Eller hitta nåt utomordiskt ras som vi kan döda istället så vi slipper döda och döda varandra. Precis. Men i alla fall, vi går vidare till Twitter Och då tar vi bara upp Agenda För det är så många tweets vi har hittat här Agenda, Agenda i söndags var den första partiledardebatten Där, både, där var Stefan Löfven var med i Jag såg inte det här för jag sov Men det var en bra debatt faktiskt mm. eh, Jag sov Löfven eh, gjorde bra ifrån sig Och eh, man märker på Reinfeldt att han börjar mer och mer bli trött och arrogant Han börjar bli som Persson 2006 Eh, när han ja. förlorade valet eh, Och han Jag eh, det, Fast nära han inte Har Reinfeldt varit arrogant Ja men nu har han blivit väldigt väldigt arrogant ja, okay. eh, Och eh, han hittade på 300 000 jobb som inte, Bara från in intet Ja eh, nice. han, finger, han trixade lite Och sen eh, så var Jim Åkesson med Och han i, i princip Alla inlägg så sa han att det var invandrarnas fel ja. Jävla vad det låter utanför det kommer Nej kanske inte Nej, det kan... Jo, det kanske det gör. ja och det, är, det, är någon som kör det är ljudet ute. av arbetarklassen som arbetar. Ja, jag tror det är någon som kör en gräsklippare utanför. Jag kan kolla. Det är en gräsklippare. Ja, eller typ så här grästrimmer så här på sidan. Precis. Um, och då har många tweetat bland annat i Sverige som, som påpekar det här med 300 000 jobb. Och de räknade till och med ut det sen. Att han hade gjort någon konstig form av... Han hade tagit... Han hade tagit eh, jobb som egentligen förra regeringen hade skapat. Han hade tagit hundratusen jobb som de hade skapat under 2006. Som, för att han kom ju inte i makt för 2007. Så han hade ju kunnat göra någonting. så att då, Han tog eh, cred för eh, den, den förra regeringen helt enkelt. Som var vilket parti? Eh, Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Som Nej, det var faktiskt bara Socialdemokrater. Ja, regeringen, förra regeringen var väl ändå. En... Nej, det var bara socialdemokrater. Nej, okay, de hade stöd röster bara av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i vissa. Ja, ja okej. Okay, ja. Men eh, i alla fall. Och Löfven gjorde rätt bra. Han, han sa också att han hade mer erfarenhet av näringslivet än vad alla de i rummet hade tillsammans. Fel, Vilket Ja, han har ju arbetat, det är inte de. vi, Ja, eller hur? Alltså visst, eh, Fridolin har ju arbetat. Han har ju arbetat som lärare. Fast det är ändå ingen sån här arbetar, arbetarklassjobb Nej, det är en jobb. En, en tjänstemansjobb ja. eh, Det tycker jag var Det var, det var ett väldigt, väldigt roligt att höra honom säga det Fridolin har väl Han har väl varit i Han har väl varit i, i, i, i, i Riksdagen Sen han var typ 18 Nej, han är lärare också Uh, och uh, han, han visade Ganska tydligt i debatten om skola Att han har varit ute, ja, i, han beror, jobbar i skolan Det, det, vet hur är. det är. behöver ju någon som kanske har varit I skolan till skillnad från våra fina uh, ministrar som liksom Bjurklund som varit i armén Ja, Man tror väl att uh, pedagogiken i armén Kan man föra mm. över till skolan Ungefär, militärskola skulle jag. ha Ja, verkligen uh. Sjuk idiot Ja, oh, oh, han är en idiot Ja, uh, vi har inget mer att säga va. Nej, då har Nej. vi inte. Det här ni kan alltså gå in på våran blogg och kolla den fina nya bloggen. Vi har fast den är inte helt buggfri än måste jag uh, Nej, vi kan inte göra skriva inlägg där utan att det typ kommer upp som ett nytt avsnitt. Så vi försöker lösa det vi kanske även till att kommer byta Sida. Eh, sida, men då kommer vi informera om det Precis, eh, det kommer nog inte bli Feedburner och utbyts inte då Nej, det kommer inte ha någon inverkan på själva Om ni eh, subscribar på iTunes Eller Precis. feedcatcher Eller vad som helst eh, Det kommer inte bli någon form av effekt där Det kommer bara bli en ny adress till bloggsidan Precis, eh, och ni kan ju se oss på Twitter och Facebook Ja, det var allt för den här veckan vi syns nästa förhoppningsvis om inget År, året olyckligt händer. avsnittet som kanske blir lite form av festavsnitt avsnitt. Det är långa nästa vecka så vill jag ha tid att göra ett avsnitt. Vi, det, vi kommer ha en liten fest här också. Så vi kanske ja. blir till med ett timet festavsnitt. Och eh, ni är inte bjudna. Eller kanske, vissa av dem som <laughs> ju, lyssnar på det kanske är bjudna, det vet mm. man inte. Ja, det vet man ju faktiskt inte. Hej då. Hej då.